Такі ниці розрахунки засуджувались їхнім товариством. Отже, якби ті фанатики помітили її нещирість, то навряд чи погодились би допомогти. І Марина захвилювалась, миттєво висушивши сльози. «Не бійся, я нікому не скажу», – приховуючи осуд, хмикнула Уляна. «Труба! Що ти несеш, не розумію!» Відводячи очі, Марина навмисно повернулась до гості спиною і вдавала, наче шукає щось у невеличкій шафці. В мене мозок, як і звати, ось і забула подзвонити. Це ж не день народження, щоб усіх запрошувати. Микола, до речі, теж не повідомив. Вона дістала якусь пляшечку, і демонстративно відрахувавши у ложку тридцять капель, цинічно додала. Оце буде привід зібратися разом. Різкий запах нагадав Уляні матір, і у голові промайнуло щось схоже на почуття провини, замість того, щоб шукати сестру, яка вскочила в халепу. Вона терпляче вислуховує чужі проблеми. Хай яку роль заволею, проведення. вона мала зіграти в Марининому житті. Для одного вечора було вже забагато, і Уляна відчула себе стомленою. Мені вже пора. Охоплена соромом, вона без зволікань взялась за кульки. Завжди капризно набунтюжилась Марина. Ти що, мене отак просто покинеш? Ти вже трохи отямилась? Труба! Щойно дізналась про смерть подруги, а ти йдеш. Ні, щоб сісти, випити, згадати людину. Вона обурено вигнула брови. Якась ти неправильна громова, їй Богу. Я завтра подзвоню. Запиши телефон. Уляна з кам'яним обличчям витягнула зі стосу серветку і підсунула приятельці. Кинувши на гостю, Спопиляючий погляд, Марина неохоче надряпала номер. «Дякую». Уляна засунула папірець у кишеню і холодно порадила. «Ти б лягала, а завтра на свіжу голову поміркуєш, що робити далі». Мареєва ображена відвернулась, і Уляна попрощалась та попрямувала по коридору. Повертатися нічними вулицями було боязко. Засніжена столиця дихала прихованою небезпекою. І Уляна, незатишно зіщулившись, спитала себе, чому не заночувала у Марини. Пояснити це турботою про рідних не виходило. Такий пізній дзвінок тільки налякав би матір, а знов братися за пошуки Тоні серед ночі було смішно. Отже, Поверталась вона до Павла, промінявши Мареєву на безбарвного незнайомця. Уляна усвідомила це, натискаючи на кнопку дзвінка. Двері відчинились так швидко і безшумно, що вона інстинктивно зробила крок назад. Пашко вискочив на поріг із темряви коридору і несамовито гаркнув. Уже третя ночі! Нагадування про час приструнчило Уляну, і вона проковтнула, ладно зірватися, різку відповідь. Хлопець люб'язно запропонував притулок виключно заради Тоні, а вона другого вечора приперлася без попередження на світанку. Було б дивно, якби він не розлютився. Вибач, сьогодні вже... «Не варто було повертатись!» «Невже!» – саркастично скривився він. «А коли ж варто?» – Уляна присоромлено змовчила. «Я тут, блін, хвилююсь! чорт зна що уявляю!» Павло хотів щось додати, проте лише махнув рукою і відступив у глиб квартири. Це виглядало як запрошення» але Оляна продовжувала стовбичити на майданчику. «Ти довго там? Ти литимешся?» – Нетерплячо вигукнув він. «Мені справді соромно. Я розумію, які незручності». «Та ладно», – Пашко втягнув її в квартиру. «Сеструха твоя й не таке витворяла». Він замкнув двері і неспішно побрів у кухню. «Чай будеш?» «Так». Чаю Уляна досхочу напилася в Мареєвої, але, загладжуючи провину, ладно було випити ще стільки ж. Я продукти купила, завтра приготую щось вегетаріанське. Пашкоді став чашки, розлив чай і вмостився у кутку, демонструючи своїм виглядом образу. За інших обставин Уляна – Проігнорувала би набивання на довгі вибачення, але тепер почувалася так, ніби скривдила беззахисного. Ніяковіла, як першокласниця. Бажаючи виправдатись, вона поділилась. Дізналась сьогодні про загибель знайомої. «Це якої?» – жваво відгукнувся Пашко. «Наді». «Надя пшенична». «Ти, певно, її не знав, хоча вона також вчилась у третій школі». «Чому ж?» «Вірна служниця Мареєвою». «Шкода, непогана дама була». Пашко нахилився і витяг з-під столу квадратну пляшку. «Пом'янемо?» Справжній джин колега з Лондону привіз». Знайшовши склянки, він наповнив їх не проливши ані краплі на скатертину. «Міліметрон, пробач, що розкричався, я ж не знав, що таке». «Ну, давай». Уляна нерішуче взяла склянку. Вона не вживала спиртного, проте відмова наштовхнула пашка на думки про її нечулість, а їй було небайдуже, що він про неї думав. Заборона на алкоголь була її власною і не стосувалась філософських чи релігійних переконань, тому за особливих обставин Уляна робила винятки і хоч потім щоразу картала себе за нестриманість, тепер знов відступила від принципу. Міцна рідина обпекла горлянку, і вона поспішила запити джин чаєм. «Класна штука, скажи?» – поцікавився Пашко. «Недавно один будинок зробили. Архітектори його так і назвали – Black Label. Суто чоловічий варіант. Лігво закоренілого холостяка. «Ти архітектор?» – здивувалась Уляна. «Дизайнер? Не дивись на це!» – Пашко обвів навколо рукою. «Чобутар?» Без чобіт, тут ніде розгулятися. Якби метрів сто, я б тоді щось таке в дусі мінімалізму.